Дана Дідковська Перша сторінка драми Роман Видавництво Джерела М Київ 2004 рік Читає Зоя Кваснюк Усе було, як завжди Затока, чорна вода І верби вкриті молодою зеленню Але далі Щось пішло не так, і замість цвинтаря Уляна опинилась у світлій кімнаті, де біля вікна сидів той хлопець, якого Богдан влучно прозвав Богданом Поганьком. Сніп сонячних променів бив йому у спину, утворюючи щось схоже на німб над головою. Сміхаючись, Поганько запевняв, що сталося – непорозуміння, і він досі живий. Його просто не могли вбити, бо він почувається у воді, мов риба, отож не захлинувся. Він говорив і говорив, глузуючи з її помилки, і Уляна починала йому вірити, попри зламані пальці, що неприродно корчились, коли поганько змахував руками. Ці пальці на її очах роздробив важкою каменюкою Микола. А Микола був відомий жартівник, тому цілком міг усіх розіграти. То було схоже на розпачливий клекіт умираючого птаха, який вклав у останній крик усю ненависть до своїх кривдників. Тієї ж миті незримі Руки зімкнулись на її зап'ястках, і Уляна збагнула, що порятунку не буде. Доню, благаю, доцю, знайомий голос змусив підхопитись і з несподіваним полегшенням усвідомити, що вона у власному ліжку. Доцю, допоможи їй, заради мене, допоможи. Оговтавшись, Уляна Побачила запухле від сліз материне обличчя. Знайомі сиві коси, скуйовджені від сну, до болю знайомий шрам від операції на щитовидці, знайомі пишні руки та груди і витерта нічна сорочка зі знайомими букетиками троянд. «Фух, мамо, як ти мене налякала!» Вона потерла очі, щоб остаточно позбутися кошмару. «Уляна, доцю, заради мене!» Мама сповзла з ліжка, ридаючи все дужче. «Хай що між вами було! Ви ж рідні, рідна кров!» Уляна очманіла, оглянула кімнату. Ішлося начебто про сестру. Але Антоніна мешкала у Києві. Чи може? Повернулась серед ночі додому? На, що трапилось? Мені наснилося, що я прибираю тонену могилку, огорожу під фарбовою, квіти поливаю. Розповідаючи, мати потроху заспокоювалась. І коли хрест протирала, то чітко побачила рік смерті, 2002-й. Знаю, щось, «Недобре, я відчуваю! Тю! І через якийсь дурний сон ти мене так налякала!» Вона підвела матір з підлоги. У незавішене вікно зазрало повне кружальце місяця. І відразу подумала, що ті жахи і її, і мамині через повню. «Це дурня, мамо, забудь! Сама ж торочиш!» що кожен сон щось віщує, вперто нагадала мати. Так, м'яко погодилась Оляна, але сни треба правильно тлумачити. Мати прибрала з лица волосся і сердито відповіла. Не треба мені нічого тлумачити. Материнське серце і так усе чує. Ти ж кажеш покладатися на інтуїцію. «А як Тоні стосується? Треба тлумачити?» «Я принесу води». Вхопившись за перший ліпший привід, Уляна вискочила з кімнати. У материних словах була правда. Вона реагувала упереджено, коли йшлося про Тоню. Насправді привід для хвилювання існував. Тоня два роки мешкала в Києві і до рідного міста приїжджала рідко на великі свята, і якщо батьки на радощах нічого не помічали, милуючись молодшенькою, то Уляна раз у раз переконувалась, що життя в Тоньки непросте, про роботу та відмовчувалась, про навчання і не заїкалась, одягалась наче нічого, проте щоразу охоче брала в матері гроші, жалюгідні копійчинки, як для столичного розмаху. І не лінувалася перти до Києва величезні торби з харчами, не відмовляючись навіть від важкої консервації. Цього року Тоня не приїхала на Різдво. Більше того, з жовтня від неї не було ані листів, ані дзвінків. Номера сестра не залишила. Отже, мамі... Не було куди зателефонувати, а її листи, вітальні телеграми і навіть грошовий переказ на день народження дочки залишилися без відповіді. Уляну це влаштовувало. Вони з Тонею були геть різні і навряд чи змогли б ужитися в невеличкому родинному гіздечку. До того ж Тонька пила з батьків кров, з кожним приїздом укорочуючи їм віку. І Уляна раділа, що коли сестра в Києві, то своїми істериками і претензіями не невисотоє старим нерви. Що з нею могло трапитися? Певно загуляла, а про родичів забула, а може завелися гроші і необхідність у тоненькому струмочку маминих заощаджень і в банках, із соленими помідорами відпала. Проте інтуїції Уляна довіряла, тим більше материнський. Вона зачерпнула з відра води і дістала з шухляди Валеріанку. Потім повернулася до кімнаті і лагідно сказала «Випий і розкажи свій сон ще раз». Відраховані 20 крапель були примусово влиті у материнський рот – і та, збиваючись, почала плутано оповідати. «Уляна втямила основне – Антоніну треба рятувати».